אני שומע רק רדיו תל אביב, כל הזמן. למה? נשמע לי על של התחנות ברדיו, באוטו. איך חגים עברו להם, והנה באולפנינו יושב שוב המומחה שלנו לענייני חגי ישראל ומסורות אבותינו, הלא הוא האיש המעצבן בין בין ביותר, ביותר בעולם. בעולם. שלום לך בחור צעיר! <laughs> <laughs> <laughs> שנה טובה, שיצמח לך של דג! <laughs> תודה, תודה. חצי גמר, חצי גמר טובה, מחר הגמר, וואי, וואי, וואי. מי יותר מה האותיות באנגלית? אמרת וואי, וואי, וואי! יאוו! ספר לנו, מה אתה עושה בדיוק? אני יושב מולך, בזבז הזמן, זה מה שאני עושה. איש מעצבן, אתה שומר על מסורת עמנו? אני אוכל רק מאכלים כשרים, פיתות עם בלולה. עם קורא לי אמא! התקרבנו, השובב קטן, יאו! די! די! מה בכל זאת אתה אוכל? יש מאכל שלמדתי להכין בערבות קניה! בקניה? קניה! כן, קניה! מה זה נותן? אם בר רב שואל לך להביא בשרי, הוא אומר, פרווה, פרווה, פרווה, אין לו מספיק. או, אתה מוצא לך דפוק, זה לא מצחיק. אני יודע קצת, מי כתב את זה? אתה בכלל לא מבין כלום במסורת. מי הביא אותך לכאן? היי, בחור, נעשה לך מבחן קצר במסורת אבותינו. השלם את בני הזוג של הדגויות הבאות. אברהם? תשלים, תשלים. אברהם? יצחק. משה? אהרון. עזרא? נחמיה. מלאכי? חזקיה. אה, היי, hey, אמרנו בלי אותי באנגלית, אמרת יו, מה זה, זה יו? אה, ניאק. ביקשנו ממך לספר לנו על מנהגים ומאכלים. אתה יודע שארוחות חג גורמות להפרעות אכילה. כמו מה? כמו בולמיה, בולמיה לדוגמה. בולמיה, בולמיה, אחד שאוכל ברקסים, בולמיה! הוא <laughs> משוגע, תצילו אותי, עזוב אותי, <laughs> די! אין <laughs> לו <פה> משהו לשתות? <laughs> הנה יש פה כוס מלאה. תגיד <laughs> ללאה <laughs> <קוס> <קוס מינייק, נייק> <laughs> אתה על הכוס. איזה לאה? כוס מלאה, כוס מיאק, ניאק. סבתא בשלום האכלים, היה באמיה, תבוא תאכל אצלנו אחרי ארוחה, לא תאכל לקום. לא תאכל לקום? שמעתי שמוכרים בחנות לא תאכל לקים! לא שמעתי על לא תאכל לקום! לא תאכל לקים! מה? מה? לא תאכל לקום, הבנת? אתה קובר? פתיחת המילניום עשית פה, מה אתה עושה? לא תאכל לקום, שמעתי, לא תאכל לקום? נו תמשיך, תמשיך, נו, אל תמשיך. תמשיך. אל תשפט את עצמך אני אוהב! נו, מה אתה הכי אוהב? לא תאכל לקום אני נו תמשיך, תמשיך כבר אבל אחי אני אוהב לא תוכל לקום אחי אני אוהב לא תוכל מה פילה? איפה פילה? פילה! כתוב פה ב... תנגיד את הנה פה ניקנת לא תוכל ניתן לך לא תוכל תודה רבה! היישהו מהצופים ביותר בעולם! אני לא... אתה תוכל לקום, כשהיה נחמד עלי תוכל לקום הקודם, תוכל לקים, תוכל לקום. זה משהו שהוא מעזיק לעצמו.